не боявся смерті, кажу я собі, і згадую, як пив перед тим горілку. Значить, не судилось. Тепер у мене є шанс жити для когось. Хто заважав робити це дотепер? Я не кохав Магду. Я переконував себе в цьому. Зрештою, я був потрібен їй такий, яким мав би бути. А я не зміг. Але, Ілюсі, ти не любив. Ти любиш Катю. Якщо тільки ти знову не вигадав її собі. Може, й вигадав. Я бачив її лише раз. Яка романтична сентиментальність. Устати і піти? Тоді ти не зможеш бути щасливим. Засвічується перше вікно у найближчому будинку. І наша суперечка гасне. Може, це люсине вікно? Я підношу до очей годинника. За десять хвилин шоста. Ждати ще довго. Треба встати і зігрітись. Устаю. Роблю кілька рухів. У вікні, що засвітилось, з'являється чоє стінь. Знову ранок. Я знову чекаю. Тільки тепер теплий літній ранок, задуха, що ледь розбавлена вранішньою прохолодою. Бо вдень доконує нестерпна спека. Я вирішив зайти сюди перед роботою. Я не спав майже цілу ніч, а тепер думаю, що набагато простіше було подзвонити, запитати, дізнатись. Чомусь цей чотириповерховий будинок «Здається мені надто великим, іначе він росте. За яким із цих сліпих вікон, до яких ось-ось торкнеться сонце, що по виповзає із-за будинку, люся. Підводжу голову, дивлюся, а тоді думаю, що треба піти он туди, до виходу. Там, напевно, є чергова. Нехай, ще трохи зачекаю. Може, на світанку сплять і чергові, а коли не сплять, то дрімають точно. Тепер вже мені теж хочеться спати». Знову підводжу голову, але у вікнах жодної живої душі. На першому поверсі вікна завішані фіранками, які поступово стають золотими від сонця. Треба було б дочекатися восьмої, коли відчиниться гастроном, щось узяти для Люсі, може соку чи печива. Колись Магда не могла довго народити, я носив їй шоколад. Пройшла подвір'ям жінка, озирнула мене, зникла за будинком. Цих три місяці, думаю я, були неймовірно щасливими. Смішно тепер згадувати, що Люся не погоджувалась стати моєю дружиною. Я маю нарешті бути щасливим. Це аксіома. Сонце вже геть перепікає голову. У вікні другого поверху з'являється якась постать і теж дивиться на мене. Я бачу рожевий халат, з-під якого вибивається біла сорочка. Це жінка щаслива, думаю я. І раптом мені стає холодно від думки, що з Люсою щось, може, трапилось, що я не випадково отак стовбичу, не наважуючись зайти всередину і запитати, просто запитати. Ми прибирали квартиру, коли Люся раптом стала шукати руками опори. Я підскочив до неї, посадив на стілець, заглянув у зблідле обличчя. «Усе, Андрійку, почалося», сказала Люся чомусь винувато. «Я зараз», – прошепотів я, хоча й не знав, що далі робити. «Не метушися». Люся витерла з злоба піт і подивилась на мене співчутливо. «Може, то не це. Вже відпустило». Вона, мов нічого не трапилось, взялася далі витирати пилюку з телевізора. Але новий приступ болю знову змусив опуститися на стілець. Ми зрозуміли, що таке справді почалося. Я замовив таксі. Люся стала збирати речі, які будуть їй необхідні в пологовому будинку. Всю дорогу вона гарячково то тиснула, то гладила мою руку. Величезні, страшно величезні очі дивились на мене, коли її забирали, там, усередині, і тремтіла рука, хоч губи шепотіли якісь заспокійливі слова, не для себе, для мене. «Ти тримайся, все буде добре», – це вже сказав я. Я підводжусь і, мов ошпарений, біжу до будинку, до дверей, ручку розчиняю, опиняюсь в коридорі далі в кімнаті, куди ми прийшли вчора. За столом сидить поважна стара жінка. Її спокійний вигляд, здивований погляд, коли я вбігаю, не змінюється ніяк. Доброго ранку, вітаюся я майже спокійно, доброго ранку, а можна дізнатися, як прізвище, перебиває вона, певно, звикла до подібних запитань. Троян, Людмила Троян, Іванівна, дуже довго дивиться сива жінка в якийсь журнал і каже нарешті, вітаю, у вас син? Це неможливо, каже Люся, до цього неможливо звикнути. Ми йдемо вулицею, йдемо в нікуди, як ходив колись я сам, навіть не гуляємо, бо ці раптові приступи бажання кудись йти, ці зриви, що останні дні постійно трапляються з Люсею, навряд чи можливо назвати прогулянками. Заспокойся, будь ласка, не треба. Єдине, що можу казати я. Я доторкаюсь до її руки. Люся відсмикує її рвучко так, ніби я торкнувся розпеченою праскою. «Розумієш? Він кричав тоді. Він жив. Цілих два дні жив. Боже мій, як він мучився!» «Я чув це вже не раз. Тепер чую мало не щодень. Якби я міг чимось розрадити. Але чим розрадити, не знаю. Ми підходимо до вітрини магазину готового одягу. Стоїмо. Що сказати?» що я помічаю манекенів, що в нас усе буде добре, але я сам у цьому не певен. Єдина моя місія – утішати. Бо я розумію тепер, мої стосунки з Люсею, які зав'язувала майбутня дитина, розпадаються. Ми дуже мріяли про сина. Ми одержали дитину Каліку, яка жила, ні, мучилася два дні. Котру Люся, а потім і я вперше побачили мертвою. Це було жахливе видовище. Маленький шматок тіла з обличчям. Лише з якоюсь подобою носа. Зрущені ноги і вивернуті руки. Довго я дивитись не міг. Алюся безліч разів твердила, що вона винна, що то прокляті наркотики дали знати. А я? Хіба я не винен? Подумалось тоді мені. Подумалось, ніби мимохідь проти моєї волі. Ні, і не тоді, а коли ми вже вернулися додому, переступили поріг порожньої, наче в чужої домівки, яка лишалася чужою і в нашій присутності. Я тоді сів на диван.